Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. İzaşşamsu kuwirat Günəş sarınacağı zaman. Duə izən nucum kədərat Ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman. Duə izəcəl cəbəlu suyirat dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman. Nu'iza'l-isharu't-tilat. Boğaz dəvələr başlı başına qalacaqları zaman. nuizal Vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman. Nu'iza'l-biharu-sujjirat. Dənizlər alovlanacağı zaman. nuizan nufusu Hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman سؤلت, diri diri torpağa basdırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman قتلت, hansı günaha görə öldürülmüşdür və inə səhifələr açılacağı zaman Göy qopardılacağı zaman Doa alovlandırılacağı zaman və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman Alimat nafsun ma Hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir Fələ uqsimu bil xunnas Amd içirəm gecə çıxıb gündüz batan ıldızlara El-cavaril xunnas Seyirə çıxıb gizlənən səyyərələrə Vəl-leyli ilə əs-əs Qaralmaqda olan gecəyə Vəls-subhi ilə tənəfəs və açılmaqda olan səhərə İnnehū laqawl Həqiqətən bu gündərdiyimiz möhtəram bir elçinin sözüdür. O elçi ki, quvvətlidir. Ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir. مُطَاعًا orada itaat ediləndir, etibarlıdır. sizin dostunuz Muhammed divana deildir. o Cəbrailə aydın üfüqdə gördü. O ma huwa al-ğaybi bi qeybdən də xəsislik edən deyildir. Bu Quran daşqalaq olunmuş şeytanın sözü də deyildir. Eynə təzəbûn. ondan üz döndərib. Hara gedirsiniz? İn Bu olamlara yalnız bir nəsihətdir. Liman shā'a minkum Sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün Və məşaaun illə ənişaa Allahu rabbul aləmin. Aləmlərin Rəbbi Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz.